פרק י"א כאשר התקרבו לירושלים אל בית פגי ובית עניה שבהר הזיתים, שלח שניים מתלמידיו. אמר להם, לכו אל הכפר אשר ממולכם, ברגע שתיכנסו אליו, תמצאו עיר קשור, אשר לא ישב עליו אדם מעולם. התירו אותו והביאו. ואם מישהו יאמר לכם, למה אתם עושים זאת? אמרו, האדון זקוק לו, ומיד אשלח אותו הנה בחזרה. הם הלכו, ומצאו עייר קשור אל שער מבחוץ, ברחוב. כמה מן העומדים שם אמרו להם, מה אתם עושים? למה אתם מתירים את העייר? השיבו להם, כפי שאמר ישועה, והללו, הניחו להם, הביאו את העיר אל ישוע. שמו על העיר את בגדיהם, וישוע ישב עליו. רבים פרסו את בגדיהם על הדרך, ואחרים פרסו ענפים שכרתו בשדות, וההולכים לפניו ואחריו קראו: הושנה, ברוך הבא בשם ה', ברוכה מלכות דוד אבינו הבא, הושנה במרומים. הוא נכנס לירושלים, אל בית המקדש, והתבונן סביב בכל. כיוון שהשעה כבר הייתה מאוחרת, יצא אל בית עניה עם השנים עשר. למחרת, אחרי צאתם מבית עניה, היה רעב, הוא ראה מרחוק עץ תאנה שיש בו עלים, והתקרב אליו, אולי ימצא בו משהו. ניגש אל העץ, ולא מצא בו מאומה, מלבד עלים, כי טרם הגיעה עונת התאנים. הגיב ואמר אל העט, מעתה איש לא יאכל ממך פרי לעולם. ותלמידיו שמעו את הדבר. הם באו לירושלים. כשנכנס לבית המקדש, החל לגרש את המוכרים והקונים בבית המקדש. הפך את שולחנות מחליפי הכספים ואת כיסאות מוכרי היונים, ולא הניח לאיש להעביר כלי דרך בית המקדש. לימד אותם ואמר להם, הלא כתוב, ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים, אך אתם עשיתם אותו למערת פריצים. שמעו ראשי הכוהנים והסופרים, וחיפשו דרך להכחיד אותו, כי פחדו ממנו, שכן כל ההמון התפעל מתורתו. לעת ערב יצא אל מחוץ לעיר. בבוקר עברו וראו את עץ התאנה יבש משורשיו. נזכר כיפה ואמר אליו, רבי, ראה, עץ התאנה שקיללת יבש, ישיב ישוע ואמר להם, תהנה בכם אמונת אלוהים. אמן, אומר אני לכם, כל האומר להר הזה, אעקר וייזרק לתוך הים, ואינו מפקפק בליבו, אלא מאמין שיתקיים דברו, כן יהיה לו. לכן, אומר אני לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שקיבלתם אותו, ויהיה לכם. וכאשר אתם עומדים בתפילה ויש לכם דבר נגד מישהו, סלחו, כדי שגם אביכם שבשמיים יסלח לכם על חטאותיכם. אך אם אתם לא תסלחו, גם אביכם שבשמיים לא יסלח לכם על חטאותיכם. הם חזרו לירושלים. כאשר התהלך בבית המקדש, באו אליו ראשי הכהנים והסופרים והזקנים, שאלו אותו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה? מי נתן לך את הסמכות הזאת לעשות אותם? השיב להם ישועה, אשאל אתכם דבר אחד, והשיבו לי, ואומר לכם באיזו סמכות אני עושה את אלה. טבילת יוחנן, האם מן השמיים הייתה, או מבני אדם? השיבו לי. אמרו זה אל זה, אם נאמר מן השמיים, יאמר, אם כן, מדוע לא האמנתם לו? אך אם נאמר מבני אדם, הם פחדו מן העם, כי הכל חשבו שיוחנן אכן נביא. השיבו ואמרו לישוע, אין אנו יודעים אמר להם ישוע, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את הדברים האלה.